سورت الانشراح سورت الانشراح نامه کی سورت ده او دا د سوره الضحا نه پس نازل شوه ده د سوره العصر نمک نه نازل شوه ده په حاله د جمعی کې 76 نمبر سورت د قران ده په حاله د نزول کې دولسم نمبر سورت د قران ده ما قبل کړي راوځهره ځکه ته ما قبل کې چې کوم بیانونه غف دیکندې انو د دواړو بیان یو ده ورابط دواړو یو شو موضوع ودع ربك بل ان شرح قدرك لإقبال النبوته واجناح بذكر في كلمه الشهاده دا ذا ودع ربك بل ان شرح قدرك تنكلاؤ کا د نبوت دې بوج دپار دا دب دا کې ذکر دې فرمای او داتې سوره انشراح دا سوره انشراح دې نو دا پوره سورته ګره مکی دې دا تب کې او 77 پکې کلمات ویش کلمات حروب ایک سو دی بګی حروف پکې 34 دي درې د پات اصل حروف دي المن اشرح لك صدرك بسم الله الذي شرحنا بسم الله الذي شرح صدر نبيه فنن دا الله باندې چکو لاوکړي وا تینا د خپل نبی الرحمن احد اقا وبلاغ الرحيم بالانتفاع بالانتفاع ان علم نشرح لکه فرک نی کولاوړمونګهسینت ته او ظانهان ک او خ م لطانه بوجتا بستا سپل ستا هته عساه اموندر سرې تعت ذرکې الوي ان غ بغرکغا چ ما ت کړیوه کاشا ورپ حالته زرک اوچ کړړ ذکرتا ذکر ته این نما لو سریو سرا پتا کی ترا تنگه ترا سانکیا خامخالی این نما لو سریو سرا و تنگه ترا سانکیا وی پیدا پرغ دپن تب اسکل ج باریک شی بیا و الی ربی ک پرغبو او خپل پروردیګار رغبت کوا رغبت پرغبو رغبت کوا